Avel, apostola lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Isus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales, înainte de creierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea Lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din Belșup peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, să aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor spre aș și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nedăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese promis și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Spre lauda slavei Lui! De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune, și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, de ce? Ca să percepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este nemărginita, măreția puterii sale față de noi după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a învia din morți și l-a pus să stea la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice autoritate, de orice putere, de orice guvernare și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, și și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrările bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Voi erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi, toți, odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești. Și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Însă Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, deși eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, care astea să fie să se arate în veacurile viitoare, nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui, față de noi, în Hristos Iisus, căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință.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 în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat dușmânia dintre ele, legea poruncilor cu reglementările ei ca să-i facă pe cei doi în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, voi celor care erați departe, și pacea celor care erau aproape, căci prin el,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 Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi, neamurile. Dacă cel puțin ați auzit de responsabilitatea administrării Harului lui Dumnezeu pentru voi, care mi-ați fost încredințată mie, prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taină aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte, citindu-le, puteți înțelege priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos care nu a fost descoperită fiilor oamenilor în celelalte veacuri în felul cum le-a fost dezvăluită acum Sfinților Apostoli și proroci lui Hristos prin Duhul cum prin Evanghelie neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi Alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași promisiune în Hristos Iisus. Eu am fost făcut slujitor al acestei Evanghelii după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurile, bogăția nepătrunsă a lui Hristos și să pună în lumină înaintea tuturor care este lucrarea tainei cele ascunse de veacuri în Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Pentru ca domniile și puterile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea extraordinară de bogată a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru, în care avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, încredință în El. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din cauza necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția glorii sale să vă facă să vă întăriți în putere. Prin ce? Prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe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 la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Există un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Însă fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a urcat sus, a luat robia în roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a urcat, ce înseamnă decât că înainte se coborese în părțile mai de jos ale pământului. Cel care s-a coborât este același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 pentru zidirea trupului Lui Hristos. Până când? Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om matur, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de înșelare. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel care este capul, adică Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea. Potrivit cu lucrarea Fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea minții lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice bun simț, s-au dedat la desfrânare și comit cu lăcomie orice fel de necurăție. Însă voi nu l-ați cunoscut așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață. Din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică prin poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați minciună. Fiecare din voi Vă spun să spună aproape lui Său adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Și să nu dați vreo ocazie diavolului. Cine fură, să mai fure. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui bune la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă prin gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care laud, aud. Să nu-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost sigilați. Pentru ce? Pentru ziua răscumpărării Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigăte, orice blasfemie și orice fel de răutate să dispară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmăs dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice fel de necurăție, lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte obscene, nici vorbi neînțelepte, nici glume proaste, care nu se cuvin, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, Căci știți bine că niciun curvat, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli,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 sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă condamnațiile. Căci e rușine numai să spunem Ce fac ei ascuns. Însă toate aceste lucruri Ce sunt condamnate Sunt descoperite de lumină Pentru că ceea ce descoperă totul Este lumina De aceea Zice Deșteaptă-te tu Care dormi Scoală-te din morți Și Hristos te va lumina. Fiți deci atenți, umblați cu grijă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vreme, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potii fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă, unii altora, în frica lui Hristos, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei lui, după cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să fie supuse soților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Cum a iubit-o? S-a dat pe sine pentru ea. De ce? Ca să o sfințească după cum a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. ca să prezinte înaintea lui această biserică glorioasă, fără pată, fără rid, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și neprihănită. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații, nevestele, ca pe trupurile lor. cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularea ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu nevasta lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să-și respecte bărbatul ei. Copii, ascultați în Domnul, de părinții voștri. De ce? Căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești mult, multă vreme pe pământ. Iar voi, părinților, nu interătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur. În curăție de inimă, ca și Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochilor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu ca oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie liber, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Iar voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva puterilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprijănirii, având picioarele încalțate cu râvna Evangheliei, păci.